Навіть сам Гетьман Великий, Станіслав Конець Польський, Аж до самого Укрутка виїхав князь Ярема на зустріч своїй нареченні. А кінь його в перлах, в самоцвітах, почат з ним у Єдвабах, Саєтах, Адамашках, Соболях, Оксамитах. А наречена з матір'ю і сестрою, аж сказати страшно, в кареті з щорого золота, як під'їхали до міської брами. «Як ударили на мурах з гармат, як заграла музика!» «Е-е! Та що там казати?» Раптом незадоволено угірвав жовнір, помітивши, що дід панас почав куняти. «Тільки шляхетна душа може це уявити!» До польського табору під Костянтиновом, коло Красилова, приїхали надвечір і зараз же поклалися спати. Дід не спав майже всю ніч, намагаючись якнайкраще обміркувати все, що він скаже конець польському. На ранок виявилося, що того в таборі нема, що він десь поїхав на перемови з князем Яремою. Отже діда покликано до конець польського тільки другого дня о півдні. Коло розкішного намету коронного хорунжого метушилися десятки слуг і жовнірів. Кілька молодих джур у блакитних, шитих золотом кунтушах з великими срібними протазанами на плечах стояли на варті. Діда ввели до намету, а Максимові наказали залишитися коло входу. Великий намет було переділено на кілька кімнат перегородками з турецьких і перських кілемів. Кілеми ж було порозвішувано вздовж стін. килими лежали і на підлозі, і на широких лавах, і на столах. Вчисленні, вдягнені у легкі, дорогі тканини слуги, здебільшого надзвичайно молоденькі та вродливі хлопчаки, безгучно проходили повз діда, переганяли його, зупиняли про щось шепотіли. Придивившися, як слід до них, легко було помітити, що це поперевдягнені дівчата. «Вміють пани влаштовуватись», – подумав дід, а згадуючи, що й по дорозі, і у самому таборі, він зустрічав силу таких перевдягнених дівчат. Певно, зі Львова понавозили. Але роздивлятися і міркувати вже не було часу. Щось за четвертою завісою задзвонено в срібний дзвоник, і дід панас опинився перед самим конецпольським. Той напівлежав на жовто-синьому турецькому дивані, ошитих золотом подушках. Ліворуч од нього сидів худий, довжелезний, немов списа проковтнув другий з регіментарів Остророг. Дід Панас уклонився їм аж до землі, ступив кілька кроків уперед і, припавши на коліна, поцілував край кунтуша у конець польського. Потім подав листа. Ну, не здоровкаючись і ніби знехотя, запитав конець польський. Дід мовчав. Якось. Тривожно стало йому, і разом якось байдуже. Зовнішньо він був, здавалося, весь увага і запобігливість. Але нерозуміва, може, і не чув запитання конець польського. «Но, – ще раз повторив той, – що маєш переказати мені від пана Забузького?» Пан Забузький, до ясновельможного пана, доручив мені переказати, щоб... Чекав ясновельможний пан і ближчими днями нічого проти війська козацького не чинив. А це для того, що у козаків не згода й чвари, що Хмельницький посварився з кривоносом і наказав його до гармати прикути. Ого, до гармати? – з задоволенням сказав Остророг. Твіквід ест тімео. Все ж таки, я боюсь. «Оповідай усе по черзі», – перебив Остророга конець польський. «Та не плутай! Не бійся, ніхто тебе не з'їсть!» Дід Панас уклонився до землі і, радіючи, що, здається, початок був добрий, провадив уже сміливіше. «Прикував у кривоноса до гармати, а той откувався за дуже великі гроші, а за це старшина з гетьмана дуже незадоволена». А кривоносці собі з Кривоноса, що той дозволив над собою таке вчинити. А козаки-реєстрові усі вимагають, щоб Хмельницький якнайшвидше мирився з вашими мостивими панами. А Черні Запорозька бунтує. Знов же, хліба і страви всякої в таборі мало. Ну, а татари? Татари, кажуть, до Байраму ніяк не наспіють, а татари після Байраму. Теж хто і зна. Хіба це не вірно, що татари вже перейшли через Дніпро? Не було такої звістки у нас. Може, гетьман нарочито пустив цю поголоску? Ну, каже далі, що ж твій Забузький нам радить? А радить він, ясновельможний пане, таке, чекати, поки козаки самі між собою перегризуться. Хлопи підуть на козаків, «А кузаки на хлопів!» «А чернь Запорозька?» «Ай, щось тут воно не так!» «Чи не наплутав то чого?» «Чи все так само, казав Забузький?» «Достеменісінько так!» «Хай, каже, перегризуться!» «А як почнеться, каже, замішанина та колотнеча у таборі, тоді, каже, я сам прибіжу до найясніших панів-регіментарів!» «Тоді, каже...» якраз буде час ударити на гультяйство. Конець Польський замислився. А поки що звелів переказати Забузький, що він увесь час намагатиметься поглибити цей розбрат, ще дужче посварити козаків між собою. Того й не прибував ще сам до коронного війська. Правильно, несподівано бовкнув Остророг. Правильно, діли де, де ет імперат. «Роз'єднуй і володарюй!» «А може б, поки там між ними не згоди, вдарити б нам зараз на козаків та розігнати їх як бодло», зауважив конець Польський. «А лист від Забузького непідроблений?» раптом занепокоївся Остророг. «Ні», – відповів конець Польський. «Його рука, і знаки умовлені є. Все як слід. Ну, то чого ж ще міркувати?» «Все виходить гаразд, і наше військо ще не зовсім готове до бою, і козаки ще не почали різати один одного. Вони, певно, чекають, поки ми зберемося, щоб на їх ударити, а тоді і почнуть грестися. Та ще як прочують про нашу потугу, то, може, і зовсім без бою видадуть нам старшину. Хіба раз так бувало в нашій історії. Ін історія Ностра. «Хмельницький не такий дурень, як пан гадає», – гостро сказав конець польський. Не, проте, поки не дійдемо згоди з панем Вишневецьким, все одно доведеться чекати». «А ти що ж?» – звернувся він до діда Панаса. «Негайно ж хочеш і повернутися? Чи, може, тут мені зостанешся?» «Щось не зовсім звичайне», – відчув дід Панас у цьому запрошенні. «Як вашій милості буде вгодно». Спокійно і запобігливо відповів він, хоч і добре знав, що від розв'язання конець польським цієї справи залежить не тільки його дідове життя, а й життя Максимове. Почекаєш тут кілька днів, тоді побачимо. А ти, кажуть, з хлопцем? Нащо що він тобі здався? Зручніше було з табору викрадатись. — Та й вертатися буде зручніше, якщо ваша милість дозволить. — Вертатися? — я ж сказав, ми ще про це поговоримо. — Можеш і ти. — Нагодуйте його і хлопця, — звернувся конецпольський до слух. — Проситимуться до мене? Перекажіть негайно ж, та наглядайте за ними як слід, — додав він пошепки. Дід низько вклонився і вийшов. На серці йому було неспокійно. «Конець польський повірив, це ясно. Інакше він наказав би слугам щось інше. Але залишатися в польському таборі кілька день... Це ж небо, яка небезпека. За цей час і новий посланець може від Забузького наспіти, і чутки про його арешт, якщо Хмельницький ув'язнив його, можуть надійти. І взагалі хто зна що може статися? «Та що ж його зробиш?» Раз мати родила. Підійшовши до Максима, що чекав коло входу, дід знову занепокоївся. Хлопець був дуже блідий і помітно схвильований. «Ну, хлопче, це вже мені зовсім не подобається», сказав дід, коли вони залишилися вдвох у призначеному для них наметі. «Ти так хвилюєшся, що ляхичого доброго і справді нас за уважатимуть». «Сиворакша!» прошепотів Максим. «Я тільки що сиворакшу бачив, дід аж присів з несподіванки. Я його зразу пізнав, такий самий, як і тоді, ані кристи не одмінився. Він, певно, при польському. «А тебе він пізнав чи ні?» «Не знаю, здається, ні, а може й пізнав, та не хотів поки що виявляти». Я боявся, що він увійде до конець польського і пізнає ваш голос. «Що ти, Господь, з тобою? Та ти ж чув, як я з ними розмовляю. Очу то але все ж таки щось ваше в голосі залишається». «Ні, з голосу не пізнає. А от коли Боронь Боже придивиться, як слід, до тебе й до мене».